În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Frați creștini, vorbind Domnul Dumnezeu, Tatăl, devenirea Fiului Său în lume, încă de când a amăgit șarpele diavolul pe strămoașa noastră Eva, zise așa, Vrăjmășie voi pune între tine, diavole, șarpe și între femeie, între sămânța ei și sămânța ta. Aceea va păzi capul tău și tu vei păzi călcâiul ei. Prin aceste cuvinte ne arată Dumnezeu că diavolul, deși a amăgit pe Eva, prin care a venit moartea în lume, tot prin femeie, Fecioara Maria, i se va zdrobi capul șarpelui. Iată ce zice și prorocul Isaia la capitolul 7, 13, zice așa, Iată Fecioara în pânte ce va lua și va naște fiul și numele lui se va chema Emanuel ce se tâlcuiește cu noi este Dumnezeu. Iată, fras, creștin, câtă mărire i-a dat Dumnezeu acestei fecioare, că a primit prin Duhul Sfânt pe Dumnezeu a se întrupat din preacuratul trupul ei. Cât de curată a fost Sfânta Fecioară Maria și cu trupul, și cu sufletul, și cu mintea, că s-a a fi biserică sfântă a Marelui Dumnezeu, a căruia slavă nu o poate cuprinde cerul cerurilor. De aceea, mințile cele spurcate nu pot să o priceapea. Arhanghelii și îngerii slujesc și se închină ei zicând, Bucură-te ceea ce ești plină de dar, Domnul este cu tine, Marii! În Vechiul Testament, toți prorocii și patriarhii au prorocit despre Maica Domnului, au numit-o după cum au văzut-o în visurile și vedeniile lor. Patriarhul Iacov a văzut o scară până la cer Prorocul Moise rug arzând, Prorocul Daniel un munte înalt, Prorocul David, cădelniță de aur, Sicriul legii vechi. Acestea Sfântul Proroc David și toți prorocii le-a spus prin Duhul Sfânt, Stătuta împărăteasa de-a dreapta ta îmbrăcată în haină aurită, și prea frumusețată. Și așa în multe locuri și prin multe închipuiri a fost vestită de Duhul Sfânt și în Vechiul Testament și în Noul Testament, Maica lui Dumnezeu. Și iată că într-o bună zi începe să se împlinească prorociile Vechiului Testament și să se reverse zorile peste neamul omenesc într-un chip foarte tainic, în templul din Ierusalim. Doi bătrâni soți, Ioachim și Ana, ajunseră la o vârstă înaintată și casa lor nu fusese binecuvântată de Dumnezeu cu un copil. Suferința bătrânilor era mare, făcând rugăciuni Ioachim în munte și Ana în grădina casei și făgăduind lui Dumnezeu că dacă le va dărui un copil, îl va închina lui. Fiind înștiințați de Sfântul Înger, că Dumnezeu le-a ascultat rugăciunea și le va dărui un copil. Mare le-a fost bucuria bătrânilor și Dumnezeu le-a dăruit o fetiță la timpul potrivit, căreia i-a pus numele Maria, ce se în împărăteasă. Până la vârsta de trei ani, copila a crescut cu multă grijă în casa părinților ei. Apoi s-a ținut de făgăduință și a dus o să se închine, să se odăruiască lui Dumnezeu la biserică. În Sfânta Biserică a fost hrănită de Sfântul Arhanghel Gavril cu mană cerească, pâine îngerească. Acolo, în altar, în Sfânta Sfintelor, a petrecut 12 ani, vorbind cu îngerii și citind Sfintele Scripturi. Odată a citit și ea locul acela de la prorocul Isaia, unde se spunea că o fecioară va naște pe Fiul lui Dumnezeu și zicea cu multă smerenie că unde ar putea să o găsească pe acea fecioară ca să intre slujnică la acea fecioară. Așa era dezmerită și de bună la suflet. După acest timp arhierei templului bisericii, au încredințat-o pe Fecioara Maria, unui bătrân numit Iosif, ca să o păzească și să o ocrotească ca pe un copil al lui. Căci acestui bătrân s-a descoperit preoților căci lui trebuie să o încredințeze. În casa bătrânului Iosif vine Sfântul Arhanghel Gavril și îi aduce vestea, că va naște pe Fiul lui Dumnezeu. La timpul potrivit, cum sărbătorim în fiecare an la 25 decembrie, Sfânta Fecioară Maria naște pe Fiul lui Dumnezeu într-o peșteră, într-un staul din orașul Betlehem. Minunea cea mare ce a cunoscut-o și Iosif a fost atunci când Sfânta Fecioară a născut pruncul, nu cum nasc femeile, ci pruncul a ieșit din Sfânta Fecioară, nestricând fecioria, ci s-a pomenit cu el în iesle pe pai. Sfânta pecioară n-a simțit nicio durere la naștere, pentru că Domnul Prunc a trecut din pântecele ei, ca lumina soarelui prin geam. și așa s-a născut. Toate aceste lucruri minunate, văzându-le Iosif, abia atunci a cunoscut că fecioara pe care a luat-o ca logotnică este Maica lui Dumnezeu și sa cerului. De aceea spune Sfânta Scriptură, că Iosif n-a cunoscut-o pe Maria până n-a născut pe fiul ei cel unul născut. Adică nici el nu și-a dat seama ce mare taină se lucrează cu fecioara aceasta Maria. După aceasta observăm că în Sfânta Scriptură, cum Maica Domnului ține seamă, de legea dată de Dumnezeu și de Sfânta Biserică. Și la 8 zile aduce pruncul la biserică, să fie tăiat în prejur, să îi se pună numele. Atunci i s pus numele de Isus, așa cum a fost prorocit, cum a fost vestit. Apoi la 40 de zile iarăși aduce pruncul la biserică, unde este întâmpinat de pătrânul Simeon. Și așa era purtătoare de grijă și păzitoarea dumnezeiescului ei copil, care creștea și din ce în ce făcea minuni nenumărate și învăța poporul tainele mântuirii. Mult a suferit Sfânta pecioară pe drumul cel lung și greu al Egiptului, când a trebuit să fugă cu copilașul Iisus de ura cea neîmpăcată a lui Irod. Multă spaimă a tras sfânta pecioară și la întoarcerea din țara Egiptului prin pustiurile nisipoase până a ajuns în părțile Galilei și a locuit în orașul Nazaret, că așa era scris, că Nazarinean se va chema Domnul. Multă frică a atras Sfânta Fecioară când îl pierduse la etatea de 12 ani și nu știa unde să-l găsească și abia după trei zile l-a găsit tot în biserică. Sfânta Fecioară Maria purta de grijă Fiului Său în toate cele trebuincioase, Împletindu-i o cămășuță Domnului, fără nicio cusătură, care această cămașă a crescut cu Domnul odată ce nainta în vârstă, și pentru acea cămașă au tras la sorți ostași la răstignirea Domnului. Mul minuna prea sfânta pe și avea o bucurie de nedescris când vedea că Fiul ei, cel iubit, din când în când face câte o minune. Se spune în vechile cărți că atâta erau de frumoși, Sfânta Fecioară și Fiul ei, că de câte ori ieșea pe străzile Ierusalimului ca să meargă la biserică, ieșea lumea afară de prin case ca să-i vadă că o frumusețe uimitoare, ce nu poate nimeni să o descrie cu deamănuntul aveau amândoi. Atât de luminați erau, că era imposibil a-i privi în față de lumina strălucitoare și de mărăția frumuseției. Când fiul ei cel iubit avea 33 de ani, în apropierea spintelor Paști, după ce a înviat pe Lazar ce fusese mor de patru zile, Maica Domnului se afla cu fiul ei iubit, cu ucenicii în casa lui Lazar, unde erau și surorile lui Marta și Maria. Acolo Sfânta Fecioară a avut niște presimțiri pentru moartea fiului ei o deodată, fără de veste, s-a pornit într-un hoho de plâns și lacrimile îi curgeau și roaie ca dintr-un izvor. Când a auzit că fiul ei vrea să meargă în Ierusalim, a început să se roage de el cu multe lacrimi. Ah, fiul meu, te rog din tot sufletul meu, să nu mergi în Ierusalim și să rămâi aici cu noi, în Betania, să facem paștele împreună. Iar Domnul a zis către dânsa, dar pentru ce, Maica mea, să nu merg în Ierusalim? Iar Sfânta Fecioară a zis, Prea dulcele meu fiu, așa presimte inima mea de mamă, că în Ierusalim te așteaptă suferințe mari de aceea și ochii mei varsă lacrimi ca dintr-un izvor. Și cred că nu în zadar am aceste presimțiri, că voi avea o mare supărare. Acestea, auzindu-le Mântuitorul, a început a-i curge lacrimi din ochii săi cei blândi și ca cerul albastru și i-a zis, Sfânta mea mamă! Acum a venit vremea rânduită pentru patima mea. De aceea trebuie să merg să scot omenirea din tirania diavolului, că pentru aceasta m-a trimis Tatăl în lume. Aceste cuvinte, auzindu-le prea nevinovata fecioară și încredințându-se cu adevărat că a sosit ceasul să rămână singură fără Fiul ei cel iubit, să fie părăsită de bucuria și mângâierile Fiului Său, care mergea de bună voie la moarte. De multă întristare și plângere a căzut la pământ ca moartă, foarte rău lovindu-se, dar plângând a zis, O despărțire amară, O lumina ochilor mei, ce am să mai fac, vai de mine cea străină și sărmană! Atunci Domnul se apropie cu ochii înlăcrămați de Sfânta Sa Maică și își a rămas bun și îi zice O prea curată și prea binecuvântată și iubita mea Maică, Îți mulțumesc foarte mult pentru dragostea ta cea mare și pentru osteneala ce ai arătat în anii mei cei puțini. Îți mulțumesc, ție, mama mea cea iubită, pentru ascultarea ta cea cinstită și cu durere spre fiul tău. Îți mulțumesc că m-ai hrănit cu lapte din sfântul tău pe și m-ai îngrijit, încălzindu-mă la sânul Tău cer iubit și toate cele de trebuință mi le-ai dat cu mare purtare de grijă, cât am fost cu Tine pe pământ, ca o adevărată Maica mea. Și pentru trupul ce l-am luat din Tine și pentru silința Ta, fiind ascultătoare cu mare osârdie, acum nu-ți pot răsplăti iar cu dumnezeirea mea îți voi răsplăti mai mult decât pe toate maicile și te voi proslăvi. Deci acum, prea iubita mea maică, te dau pe tine mâinile lui Dumnezeu, Tatăl meu, iar eu merg de voie să pătimesc pe cruce pentru mântuirea lumii. Nu te întrista peste măsură, ca a treia zi voi învia și mă vei vedea. Auzind aceste cuvinte, Sfânta Fecioară a început a plânge din inimă cu tânguire amară. smulgându și părul cel frumos și căzând la pămânză cea ca moartă dar fiul său se depărta din ce în ce de lângă dânsa despărțindu-se, mergând pe drumul suferințelor. Iar sfintele femei au început a uda cu apă rece până și-a venit iarăși în fire. Și o mângâia cu vorbe frumoase după cum le poruncise lor Domnul. După ce l-a judecat Pilat și l-a osândit la moarte pe cruce, pe drumul cel greu al Golgotei mergea Domnul Iisus purtându-și crucea pe care avea să fie răstignit. Mulțime multă de popor îl urma. De mai multe ori el căzură sub cruce, dar loviturile soldaților romani și strigătele bat jocoritoare ale celor ce-l doreseră să-l vadă astfel, îl sile să se ridice și să meargă mai departe. Când el cade de suferințele îndurate și de greutatea crucii, câteva voci miloase se aud: Vai, sărmanul moare! Dar Iisus se ridică adunându-și toate puterile, pe care îi le dădea dragostea ce o avea de a muri, răstignit pe cruce pentru mântuirea lumii. Deodată se făcută cere, câteva șoapte poruncitoare se aud pentru ca să se înceteze strigătele, bat jocurile și râsetele. O femeie este arătată cu degetul de popor e palidă și merge susținută de prietene. Ea înaintează însă cu hotărâre printre norod și soldații, parcă împinși de o putere nevăzută, se dădeau la o parte ca să-i facă loc. Unii din popor murmurau cetișor. e mama lui, sărmana femeie. Iar alții ziceau, Fericite sunt mamele care nu nasc asemenea înșelători. Plânsă, insultată și disprețuită, Maria ajunge lângă fiul ei. Ce scenă sfâșietoare, frați creștini! Toți se uită să vadă ce face. Ea se aruncă la picioarele fiului său, Apoi îl îmbrățișează strigând, Fiul meu, scumpul meu fiu, cât suferi de mult! Iar Domnul cu voce tremurătoare, abia ținându-și lacrimile, răspunde, Mamica mea, scumpa mea mamă! Într-o această stare jalnică și dureros moment, a aflat prea nevinovata Maică pe Fiul ei cel iubit sub cruce. Cu totul istovită de bătăi, istovit învinețit și șiroaie de sânge, curgând din urmele rănilor, iar locurile unde căzuse cu crucea până acolo erau roșite de scumpul lui sânge. Cine poate spune cu deamănuntul ce durere amară, ce sabie cumplită a străpuns nevinovata inimă a scumpei lui mame? De aceea se lovea cu pumni în piept, își smulgea frumosul ei păr din cap, își rupeau cu unghiile, încât de n-ar fi fost și celelalte femei, cu totul s-ar fi zdrobit de durere. Și ce era mai rău, că nu o lăsa o și să se apropie de fiul său, ci numai în urma lui, mergând, tânguindu-se cu mare jale, zicea, O, prea iubitul meu fiul! N-ai voit să m-a ascult pe mine, Maica Ta, ca să rămâi în Betania și ai venit la Ierusalim ca să faci Paștile? Vai, Fiul meu, cum ai plecat ieri cu chipul Tău cel frumos și cum te văd acum bătuți și chinuit? Vai, mie, Fiul meu, mângâierea mea, bucuria inimii mele, pentru ce nu m-ai ascultat? Ah, Fiul meu prea iubit, cum te văd plin de sânge și nu pot să mă apropii să șterg sfânta ta față! Vai, Fiul meu și Dumnezeul meu, trimite mai întâi la mine moartea, că nu pot să te văd suferind aceste chinuri grele! Cu aceste cuvinte și cu alte asemenea mergea prea curată fecioară, în urma fiului împreună cu celelalte femei pe jos și din când în când leșina de durerea cea mare pe care o simțea în inimă pentru fiul ei cel iubit. Și așa și-a petrecut fiul pe deal în sus, în tocmai ca o mamă care jelește singurul copil pe care îl duce la groapă. Ajuns în vârful golgotei, Sfânta Pecioară Maria a căzut la pământ iarăși leșinată și a stat mai mult de un ceas nemișcată în mâinile Sfintelor Femei Marta și Maria, care nici ele nu se pricepeau la cine să se uite mai întâi, la Domnul pe care îl vedea răstignit și tot trupul lui scaldat în sânge care curgea din ranele de la mâini și de la picioare, sau la maica lui, care acum leșinată sta nemișcată, fiindcă și ele erau femei slabe de fire. Ostașii, după ce au împărțit hainele Domnului și cămașa cea făcută de Sfânta Fecioară Maria, au plecat spre Ierusalim, rămânând numai unul de pază. După plecarea lor, curată fecioară a putut să se apropie de dulcele ei fiu și i-a acoperit corpul cu mahrama capului. Pentru că corpul lăsase și l-a chinuit gol luându-i și cămașa, și pentru ca să-și potolească durerea, a început iarăși a jeli pe fiul ei, dinpreună cu celelalte sfinte femei. Și cum era Domnul spânzurat pe cruce, adunarea ticăloasă ce erau acolo l-a scuipat peste tot trupul gol pe Domnul de 73 de ori. A fost de față Sfânta Pecioară când fiul ei a fost adăpat cu fiere și oțet și îl hulea poporul și tânharul cel necredincios. Iar unii din popor începu să hulească și pe Sfânta Pecioară, zicându-i: Nu mai plânge femeie, că dacă știai să-l crești, nu ajungea într-acest loc de oțândă. N-ai fost în stare să-l înveți să știe, să păzească legile. Câtă durere a simțit atunci Sfânta Pecioară, în acel moment de la acești hulitori! Dar prin mulțimea hulitorilor, care aruncau cuvintele grele din spurcatele lor guri, în inima ei de mamă, se apropiară Sfânta Pecioară, ca mamă de fiul său, ștergându-l de sânge, îi spăla picioarele cu lacrimi și le săruta și mult îl ruga ca să vorbească și cu ea și să-i spună ca unei mame ultimul cuvânt să nu fie lipsită și părăsită fără mângâierea cuvântului lui. Și îi zicea cu multă durere, Ah, fiul meu prea dulce, vorbiși cu tâlharul și îi făgăduiși raiul, iar mie nu vrei să spui niciun cuvânt. Și într-o acui ca să mă lași pe mine, fiul meu, pentru ce nu poruncești morții să mă ia pe mine mai înainte, că ce mai sunt eu fără de tine, fiul meu? Pentru ce nu ți milă de mai ta, fiule? Cu ce te-am supărat de nu răspuns niciun cuvânt? Iar Domnul nu putea să-i răspundă de durere mare ce avea, fiindcă o vedea cum plânge și o auzea jelindu Dar deodată deschise gura sa și zise către Ioan, care stă și el plângând lângă cruce. Ioane, iubitul meu, iată maica mea, să-ți fie Maică, și să o păzești ca lumina ochilor tăi. Și iară zise și către maica sa: O, încetează maica mea de a mai plânge și de atâta tânguire, Că mai multă durere îmi pricenuiește lacrimile și cuvintele tale decât pe toate piroanele ce mi-au străpunț mâinile și picioarele mele. Iată pe Ioana să-l iei ca pe un fiu de ajutor. Aceste cuvinte, auzindu-le pe Maria, a început a se bucura puțin și a-i mulțumi fiul ei. Când a părăsit-o și i-a răspuns la plângerea ei. Cine poate spune lacrimile și jalea cea mare, și mară pe care o simte iarăși prea curată fecioară la îngroparea fiului ei, când vede piroanele, coroana de spin și toate rănile de pe trupul scumpului ei fiu? cu plângere mare l-a îngropat, dar nădejdea în cuvintele spuse de Fiul Său mai înainte, că a treia zi va învia o încurajară puțin și a aștepta cu mare nerăbdare de acum acest moment de bucurie. Când piatra mormântului a fost răsturnată de către înger, Iisus a mers la Maica sa și cu vocea sa dulce o strigă pe nume, iar Maica Domnului, cunoscându-i dulcele glas, îi răspunde cu mare bucurie, zicându-i, Fiul meu! La 40 de zile după înviere, pe muntele Eleonului era și Maica Domnului cu ucenicii, la despărțirea de fiul ei care acum se înălța la cer. La 10 zile după aceea, când s-a pogorât Duhul Sfânt peste ucenici, era și Maica Domnului de față. De la înălțarea la cer Mântuitorului până la adormirea Maicii Sale au trecut 11 ani. Deci era Maica Domnului de 59 de ani, când tot Arhanghelul Gabriel a fost trimis la dânsa cu o stâlpare de finic în mână și i-a zis, Să știi, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, că de astăzi peste trei zile te vei muta de pe pământ la cer, deci te gătește și spregătește pregătește toate cele pentru îngropare, așteptând adormirea ta, că-și va veni Fiul tău și-ți va lua sufletul. Când a auzit acestea Maica Domnului, s-a sculat și s-a suit în muntele Eleonului, iar în drum copacii de pe munte se plecau înaintea ei ca la împărăteasa cerului, Acolo, în munte, ea s-a rugat așa. Scumpul meu, fiu, care Te-ai pogorât din ceruri pe pământ și Te-ai întrupat din pântecele meu, ia-mă la împărăția Ta, că mi ajuns atâta vreme de când Te-ai despărțit de mine. Și precum ai zis că unde vei fi Tu, acolo va fi și Cel ce-ți va sluji, Așa să faci, Fiul meu! Învrednicește-mă, iubitul meu, fiu să fiu și eu alături de Tine, că inima mea este arsă de dorul Tău! După ce a grăit acestea, s-a pogorut din munte și s-a dus la casa sa în satul Ghețiman. La trei zile după acestea, un nor... A apucat pe toți apostolii care pe unde se aflau prin țării și i-a adus la Ghețimani, la locuința Maicii Domnului. Preacurata curat în i le-a spus vestea plecării sale și s-a bucurat foarte mult de plecarea ei, la fiul ei cel dorit. Dar ucenicii, totuși, s-au întristat, când au văzut plecarea Maicii Domnului de pe pământ, că își le veneau greu fără de dânsa. Sfânta Fecioară le-a zis, Cedeți, fiii mei, ca să-mi iau ziua bună de la voi, căci astăzi mă duc la Fiul meu cel iubit. Arhanghelul Gabriel a venit și mi-a dat această stâlpare de finic și mi-a zis, Bucură-te născătoare de Dumnezeu și știut să-ți că după trei zile te vei muta de la cele pământești la cele cerești. Și le-a arătat stâlparea ucenicilor. De aceea îi mulțumesc fiului meu că v-a adunat pe toți acum la sfârșitul meu ca să vă văd. Apostolii când au auzit din nou aceste cuvinte, au început a plânge cu amar și a răspuns Ioan cu lacrimi noi: ochi. Doamna noastră, născătoare de Dumnezeu, Fiul Tău iubit cât a fost cu noi în lume, l-am avut mângâiere, iar după ce s-a suit la ceruri, ne-a lăsat să te avem pe Tine mângâiere. Acum dacă și Tu ne lași, pe cine vom avea noi apostolii care suntem o ocărâți de toată lumea ca să ne mângâie în necazurile noastre și să ne învețe pe noi aici în lume, dacă tu te muți dintr-o această viață. A vorbit și a fost Petru și Pavel cu multe lacrimi în ochi, cărora Fecioara le-a răspuns, nu vă tânguiți, fiii mei, și nu vă întristați pentru mutarea mea, că plec de pe pământ. Nu mă voi despărți de voi și nici de aceia care mă vor chema, ci voi fi pururi rugătoare și mijlocitoare către Fiul meu pentru toți creștinii. Abia după multe lacrimi, și a deschis și Petru gura și a zis către prea curata pecioară. Cunoaștem, Doamna noastră, că cu adevărat e duș de la noi la cer. Deci, lasă-ne și nouă un cuvânt de învățătură din Sfânta Gura Ta ca să ne aducem și noi aminte robii tăi și să-l avem ca învățătură în toate zilele. Atunci a zis către dâns și prea curata pe Iubiții mei fii, ascultați puțină învățătură din gura mea și să nu o uitați niciodată, spunându-o și mai departe la alții, că această lume este ca un târg, ca o piață mare unde se vinde fel de fel de lucruri, iar Dumnezeu este un împărat. Iar voi, robii lui, sunteți ca niște cumpărători sau neguțători din acel târg. Deci ascultați acum o pildă. Era un împărat mare și puternic și avea două slugi. Auzind el că într-un loc se face târg mare și e vorba de mult câștig acolo, a chemat cele două slugi și le-a zis, Luați avere multă și vă duceți în cutare loc unde e târgu cel mare, și acolo vindeți și cumpărați într-o lună de zile să vă întoarceți înapoi, iar care va zăbovi mai mult, cu capul va plăti. Deci luând amândouă a avuție multă, sau au dus. Unul, ca un nebun și rău ce era, n-a cumpărat lucruri pe care le iubea împăratul și îi trebuia împăratului și să se întoarcă curând. Ci el a cumpărat case, holde, vite și multe altele care nu îi trebuia împăratului. Și nici nu i făcea lui câștig. Și-a și întârziat pe lângă ele, pierzând 3-4 luni. Iar cealaltă slugă, ca un înțelep ce era, a cumpărat pietre scumpe și de cele ce trebuia împăratului și s-a întors la împărat la timpul potrivit. Pe acesta împăratul a pus în mare cinste, căci s-a arătat credincios și a fost de folos, iar celălalt a fost trimis să i se taie capul ca unui vrăjmaș al împăratului. Așa sunteți și voi, toți apostolii, copiii mei. V-a trimis pe voi fiul meu, împăratul, ca să vă duceți în lume ca niște neguțători, să câștigați sufletele oamenilor, celor înșelați. Deci care dintre voi, fiii mei, se va arăta prieten învățătorului său și fiului meu, pe acela îl va cinsti în împărăția sa, iar care nu va face voia fiului meu, ați auzit ce a pățit. Pentru aceea, fiii mei, sârguiți-vă, propovăduiți, luminați și îndreptați lumea ce rătăcită, doar cumva o veți câștiga să o aduceți pentru împărăția fiului meu. Să nu vă temeți de împărați că au putere numai pentru trupul vostru să-l iar asupra sufletului nu au nicio putere. Iar eu mă duc la fiul meu însă, ururea voi fi cu voi și vă voi întări și vă voi mângâia în necazurile voastre. Acest zis a zis prea curata fecioară, și îndată a închis ochii și cu glas mare a zis, Fiul meu, în mâinile tale îndau sufletul meu. Și așa a adormit. Așa a fost adormirea ei. Și sfântul ei suflet a fost luate fiul ei în mâinile sale. Așa cum dânsa altădată l-a purtat ca prunc, acum fiul ei o poartă în brațele sale. Iar sfântul ei, trup, l-au luat apostolii și l-au dus la groapă, unii cântând și plângând și lăudând pe împărăteasa cerurilor. Deodată se auziră cântările îngerilor din văzduh și ale apostolilor de pe pământ. Evreii plini de dușmănie au pus pe unul să meargă să răstoarne sicriul cu trupul Sfintei Fecioare. Dar când a pus mâinile pe sicriu, îngerul Domnului a și tăiat mâinile lui în chip nevăzut. Dacă au văzut, evrei, minunea aceasta, au căzut la picioarele apostolilor ca să întămăduiască pe acela. Apostolii, văzând întoarcerea lui, că s-a întors cu toată inima, au luat stâlparea aceea de finic care a rămas în mâinile apostolilor și au pus-o pe mâinile celui tăiat și s-au și tămăduit. Toți și ceilalți care orbiseră s-au tămăduit. Apostolii au cântat cu cuvinte de laudă prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu zicând, Bucură-te, Fecioară, și te du în odihna Fiului Tău. Du-te în curțile cele iubite, în locul cel gătit, și-ți adu aminte de seminția ta, că și noi și Sfinția Ta, Fecioară, dintr-o seminție a lui Adam, suntem. Pentru aceea mijlocește, roagăte te Fiului Tău pe care l-ai scăldat, l-ai înfășat și l-ai hrănit, ca să ne ajute într-o mărturisire a noastră. Cântați, îngeri, lăudați, proroci, preamăriți arhangeli pe Maica Dumnezeului Ceresc, care este mijlocitoarea creștinilor și la tot neamul nostru. Cu cuvinte de laudă au petrecut apostolii trupul Sfinției sale, apoi și-au luat iertăciune toți și după aceea l-au îngropat în groapa ce era mai înainte gătită. Trei zile și trei nopți au șezut apostolii de streajă în prejurul gropii prea curatei fecioare. Iar Toma, apostolul, cu voia lui Dumnezeu, n-a fost de față la adormirea Maicii Domnului, așa cum a lipsit și de la învierea Domnului Hristos, și după trei zile Răpit și el de un nor, ajungând la Ghețiman, a văzut pe Maica Domnului când se suia cu trupul la cer. și văzând-o a strigat-o cu glas tare, prea curată fecioară, unde te duci? Iar ea i-a răspuns, primește acesta și i-a dat brâul cu care era încinsă. După aceea s-a înălțat la cer și Toma n-a mai văzut-o. Toma s-a dus de grabă la apostolii care încă stăteau de strajă prejurul gropii și a și el cu dânsii și a început a plânge că nu s-a aflat și el să vadă adormirea preacuratei fecioare. Și a zis, vă rog, deschideți-mi măcar mormântul, să văd trupul Sfinției sale mort, măcar acum, mai în urmă să mă închin și să-mi iau și eu iertăciune. Și au ascultat apostolii pe Toma și au deschis mormântul să vadă trupul preacuratei fecioare. Dar n-au mai aflat nimic căci trupul se schimbase din putreziciune în viață neputredă, ca și trupul Domnului nostru Iisus Hristos cu care s-a sui la cer. Dar Maica Domnului, care aproape 2.000 de ani este de când s-a mutat la cer, neîncetat se roagă pentru cei ce o cinstesc, ascultându-i sfaturile pe care le-a lăsat Sfinților Apostoli și vine în ajutorul tuturor creștinilor drept credincioși care se roagă ei. O, Maica Împăratului Ceresc, Marie, nume prea fericit, dulceața îngerilor și bucuria celor întristați, o, Marie, Fecioară curată, Maica Creștinilor, eu sunt robul cel netrebnic și fiul tău de mine s-a scârbit. Toți sfinții m-au urât, eu sunt cel ce trebuie să plătesc datoria cea mare a dreptății dumnezeiești pentru păcatele cele fără de număr. Ce să fac? Unde să alerg? La cine să alergăm să căutăm mântuirea? Eu te rog pe tine, prea sfântă pecioară, fii ocrotitoarea noastră! La tine alergăm și către tine nădăjduim! Tu ești nădejdea celor deznădăjduiți, tu ești scăparea păcătoșilor și maica creștinilor! Tu ești nădejdea noastră, în Tine au nădăjduit părinții noștri, în Tine au nădăjduit strămoșii noștri, în Tine au toți și în Tine și noi. Primește pe robii tăi, îmblânzește pe Fiul Tău pentru noi și pentru toți păcătoșii care se roagă ție și iartă-ne păcatele la toți. Amin.